Tiktak, mondom. Próbálkozom, Lájlá, csettin tiktak. Fintorogva nézek a telefonra. Ez nagyon tiszteletlen volt, és ki vagy hangosítva? Ó, Istenem, nyögi. Mondd, hogy Mörfi nincs ott. Kén felvonja a szemöldökét, és leül. Én is összeráncolom az enyémet. Mörfi, itt van, azt mondta, arra felé tart, és nem mondta el nekem.